Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayum id-din. Allahun megjithur falenderojm. Do vetem pretendim te falë kërkojm. Salavatet tona dhe selamët në këtë ditë bekuar gjumaja qofshin i Muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen e tim beshokët dhe të gjitha që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj vote. Të ndrulluesi besimtator në takimin e kaluar kemi filluar trajtimin e një vlere të rëndësishme të rradhës që duhet besimtari të paistet me të, një edukatë e domosdoshme në jetën tonë. Ajo është të jemi të përmbajtur, mos të nëzitojmë, mos të nëngutemi, mirë pa me maturit, i të krejtojmë që është jetë njëtën tonë. Adha tje kemi sjaruar disa pre shembujve të këstaj edukatën jetën e përdishnë, ku kemi thënë se nuk duhet me nëzitu një riu në dije, duhet me marë djenë kredualisht, duke dhenë për parësi gjirave të dëmëzdojshme, pasaj tjerave me radhë, E kështu më radhë Nuk duhet me nëzitu në gjykym dhe njerëzve Nuk duhet me nëzitu në marrë në lajmeve Nuk duhet me verifiku Me qeni kujdeshëm Edhe kur gjykon për të tjeret Njëri ju tjetë shumë i kujdeshëm Nga se ka mundësi Padrejsesh pa dikujt me anvesh një gjepa Sajt ketë për jetit ma Dhe ka la gjele gjelelu E gjitha këtoj kemi shëqvuar Me argumenti me shëmbu që Të regojnë se Sinam së në feja jonë të jemi të përmbajtur, mas të jemi të ngutë shumë, jo të nëzituar, por të kujdetë shumë dhe të urtë. Njëriju nuk e ka të letë të merë këtë, o po të përvecën këtë edukatë, i duhet që të dihmojt edhe me disa shkaqe të jashtë me ansore, nga se njëriju të ndërullatë në esin është ngutë shumë. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'an: "Wo khuliqa al-insanu 'ajula." Njeri është i krijuar i ngutshëm. Ngutet. Ngutet shumë gjëra, vendimet e tij, mendimet e tij, qendrimet e tij, nga se e nxit efshi, e nxit lakmia, e nxit inati, e shumë onta ertat e tij e nxitin që të jetë i ngutshëm. Andaj dua që të pajiset me disa prej Pikeve, shkaceve të jashtme që i ndihmojnë, tjetë i përmbajtur, tjetë i nga dalë shumë, dhe ju i nëzituar. Nga këto shkace të ndryllë dhe dhe fillemisht është me lutë Allah në gjellë uala, që Allah të vare ka o talë me të pajis me këtë vyrtet, me të bë Allah të përmbajtur, nga se të qenit i përmbajtur është pjesë, e sistemet morale të besimtarit është çështje e edukatës së tij. Në dersa Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem bën të dua lutej që Allahu xhallahu ala ta udhëzojnë këh moralin e duhur, ta pajisë me vlerat e moralit, e në kuadr të kësaj hyn edhe të çëndrit i përmbajtur. I ngadalshëm. Prandaj lutja Allahun xhallahu ala për këtë kemrioj që allah të na ndihmot kemrioj që allah të na paish në kët vjet rëndësishëm sikur si i tha pejgamberi alaihi salatu wa sallam di sahabiu al-ashaj ibn qais radiyallahu taala an u i tha in fika khaslatani يحبهم الله ti ke dy virtyte që i dën allahut i ke dy virtyte që allahut i dën al-hilmu wal-anat Je i butë, nuk e i vrashtë dhe je i përmbajtën nuk e i nëzituar. I tha, ja Rasul Allah, oj dërguari Allahut, a i kam fitu vetë me përpjekja apo mi ka dhonë Zotë, tha ti ka dhonë Zotë. Andaj diku t'jabë Zotë i sabren, e dikur du t'mu përpjek, e edhe kur përpjekat prapë, këti Allahut ja jabë. E për diku I për dikur i ti duhet ma shumë mundë Ma shumë duhet që të mirë me këtë qështje Se dikush tjetër Dikush e ka e pëllohat begati Dhunti e Zotit e shtafër A ne këtë adit qartë e godë se Edhe në këvlerë Këvirtit Ashtë dhunti e Allahot Lëte e Allahon që me të apë këtë dhunti Ne e lutim Allahon e manuar për shumë begati Që Allahot në begatan Dhe sartë në mungën dhe një begati E lutim Allahon që Allahot në apë këtë begati Dhe si në mungën shëndeti E lutim Allah në të ne e pëshëndeta, po Nëse në mund nga në diçkja nga këtë dunja E lutim Allah në që të ne e pëllëcan Po, ne duhet që allon të lutim edhe për besim Të lutim Allah në gjëllëvojnë edhe për moral Edhe për dukat Nga se kja është nga begadit më të rëndësishme Që ne duhet pa isim me tu Në talon gjëllëvojnë O Zotë jam një ngutë shumë O Zotë kam frikë, nuk jam i përmbajtu në këtë qeshtje Më mundësët jemi përmbajtur Më paesë me vlerën dhe edukatën E të qëtë i përmbajtur Më ruaj nga të zitimi që më bëndëm Më ruaj nga gutia që bëndësher Më lutë Allah në gjellë gjellë lu Andaj, e para që të dhënë e para të parëzit është që një rio të lutë zotin gjellë lu E dyta të ndërbëdhë që në ndimon e këqështja është Të përfitujmë nga emrët e zotin gjellë lu E dyta të të përfitujmë nga cilësi të Allahu Gjellewala. Allahu Gjellewala të ndrë dhezër, ka shumë gjëra të slatë i ka bërë në mënyrë të nga dhalshme, graduale. Madje, kur nëzitante pejgamberi sësënë, për hajra nëzitante, me buhajrë, i thonë të Allahu mos nëzita nga dhal. Kur i dhejmë të Kurani pejgamberi sësënë, Ajë nëzitën të me përsërit ma shpejt me mojt menë Nëzitën të, nërmani e këpunë E këpati përshamullë, kur dikush te apë një informatër në cishme Nëzitën me shkru, nëzitën me mojt menë se mos me harraj Allah i tha për i gamersumë La tu harrik bihi lisane keli taaj gjale bihi Mos e leviz gjuhon shpejt dhe mos nëzita përmeru të koronin Na taruin këtë koron, mos ki gale Mos u ngut, meren nga dal A përshë? الله جلل وعلا يثان قدال ما سنغط بر قران نا رويم نا تا منصويم روائتين اكتي قراني ما سنغطي جدا اشتو شكوني الله جلل وعلا نيريون يكرياي قدال قدال, قدال قدال الله باط منصي ما يكريون نيريون ما فيعل بهو كن فا يكون كن فا يكون بهو ذا عيدو تبهي اتيتن ما امن الله جلل وعلا امير با Një herë e grumbu e dhe dhejon Pasë e i buë baltë Pasë e i formësua Pasë taj, pasë taj e kështu më ratë Ademi A.S.R. Gjithashtu edhe Pasë taj kënjëriu Vajzdoj të shtot për mes Do më thonë Përindve Edhe në mitën e nanës Allahu e kërja njëriu në formë Të nga dhalësuon Graduale Ju të ngutshme Ju me një herë me formu gadal një herë është do të thon ujë e pastaj gjakin gjizur e pastaj mish e pastaj ekstra pastaj formsimi e pastaj e pastaj nën në mujdit pastaj dal. Pam kur dal te varakallahu ahsanul khaliqin imanu a shofta allah kriosi me i përkryer që krijon në formë më të bukur. Edhe pse allah jot lewala edhe me fjalën buhu me e kriu kështu me e kriu të përsosur. E pse e jo, ne në bën këtë midgaduale? A ka nevojë? Jo s'ka nevojë. Nem në ndonjë sem. Ande Allahu Xhallehu Ole bën këtë gjë midgaduale, nem nëmsim, kadale, boi përmbajtur, mos i nxjito rezultatet, kadale. A kjo pa frytin e mbjell duhet më i më dal. Vite derisa të jap. A ka mundsi Allahu Xhallehu Ole si të thuhen farrë në grurrit për moment më dal. Ka mundsi Allahu këtë më bë. E pse nuk e bën? Më Në mësën që timit përmbajtur Ka dalë Nga se gjërat e mira nuk vinë shpejt Nuk duhet nëzituar Timit të përmbajtur Ti respektujme regulat e zhvillimit E rritjes E ndërtimit E kështu më rogë Gjdojnë që dhundë shumë pjekët Nuk ka shie A po ishë një sëtë nga njerë po kemi Po kemi nga njerë dhe më hon Pem, peri me Me bollëk Mi po se ka shien asaj peme Ollavton Nuk e ka shiena sa i përime, nga njëra ke përtyme si me, me përty plastik, jo, jo, jo, përime. Ka kështën trek për ndodhë, pëse ndodhë kja? Dhëndë shumë pjekët, në nguti që të fitohet, e kështë më rratë. Në qdojë që nuk respektohet procesi i zhvillimi që Allah e ka bërë, nuk ka shia, nuk ka bërë e qëtë. Ndëj mërshembu nga emat e Allahut, mërshembu nga punë të zote që leovali cili, Në këtë mënyrë, kërionë në këtë mënyrë, bënë që të zhvillot gjitha në këtë dunia. Medhje dhe, sa ka njërin dunia që bënë zullëm, bënë keqë? E mëhënë Allah në gjallë e valë, a ka njerë që e muhin Zotin? Ka a ka njerë që e fyjnë Zotin? Ka afat ke cërët. A ka njerë që flasin keqë për Zotin? Ka njerë që flasin. A i mbytë Allahume njëherë, a i dhëninë Allahume njëherë? Jo! Ju, jo, ju e pa fatë, ju e pa fatë, u danë nga dalë, ani u zotë, këthejët, e kështë mëratë. A i ka mundë si mehel me i marë, a i ka mundë si mehel me oëndollë frimën, ka mundë si gjithë qëka, i ka ndorë. Nuk e bënë këtë, pse? Për në të reguar se, nëse aja është i përmbajtur, e pse një nuk jemi? E a i s'ka në vojtë jetë kështu, për aja është kështu. A ndaj një duhet marim shambullë, veprimet e Allah, Allahu xha lahu ala. Por at morim shom nga kush? Nga veprimet e dhe jeta e Muhamedit sallallahu alejhi wasallam. Itjë ishte shumë i përmbrojtur. Nuk nxitonte. Nuk nxitonte. Dhe ai rasti një orë që kemi pranuar me 10 herë, por duke marrë shembull kur pejgamberi sallallahu alejhi wasallam u gurzua dhe u dëbuam nga Taif, sikur se kemi sekën takimin e kaluar. Jan meleku, kjo është leje pe Zotimu. Së është kërkes e ti Allahu po e apë mundësin që Ta mbytë këtë popull Po të ishte inëzituar Dhe të thonë të po Po hakmirën Qëfar do të ndodhe Do të privoj një popullit tërë Nga uzimi dhe mirësia lojën leovalet Qëfar tha pejgamberi Alihi sratu osram Tha jo Joja jo, nuk dua që Shka të rohen ndështë të zotin nga këta njerëz në gjirë besimtarën. Kështu ndodhe? Kështu ndodhe? Nga ta që e gurëzuan, në dalën besimtarë. Fmi të tyre, njipat të tyre, e kështu më rratë. E gëzuan mirësin e islamit, e të udhëzimit. Falë Allah të finimisht, normalisht. E pastaj, falë përmbajtjes se pejgamberit Alehi Sadat Ozan, i që nuk është i nëzituar. Ishtë i përmbajtën nga dalë. Andaj do kush, Wallahi, përgjëra shumë ma thjeshta Shë ka kjo është i dërgum i Allahut A dhini që ka dë me thonë Meja këtë i fjallin Muhammedit A.S. është punë e madhe është punë e madhe Shë ka Allahut Gjallahu Ala i tha I tha shobë dhe të pegamerit A.S. Ja e juhel edhine amanu La të rrfeu aswatekum Mos ingrit një zëtë e juaj فوق صوت النبي ام بيزر ناتدرو قالت ان تحبث اعمالكم وانتم لا تشعرون كرايفلات اديو فلستين مجلس مس انغريتني زرن ام بيزرني تي زوغان كو تو ادوكا دوت مديت صا اش نيفيلي زريت اشدوكوت يو مثلا زري فميوت ما مي يلارس زري بريندت që sot dukat ju jo zërit të riut, më i ngritur se zëri i vjetrit, zbon kështu. Është edukata e zërit. E ndai? Zoti Gjallahu i thua, kujdesuni për zërin e juaj. Ngase në çonse niveli zërit të juaj është mbi nivelin e zërit të pejgamberit aleyhis solatu sallam, rrezikoni me ju punë të mira. Rrezikoni me i rënë punë të mira, si dënim nga Zoti Gjallahu. Është paramora Çfarë do të ndodhte me ata që e gurrojnë kët pejgamber? Nëse më ngrit zonën është këgjëra. E më e gurzu, shkatërim i madh, dënimi dhimbshëm për ta. Dhe e pa atë këtë muci pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Nuk nuk e, e shfryxoj këtë muci. Nëse dikush do të na shqetëson të neve, na kthe fjalën, do të na provokon të, do na shkaktonte bezdi në jetën tonë. Dhe të në dhinë të Allah me këtë melek E me në pyt Apo dënë me ta shkatru filonin Qfar do të të një Së cërë do të ishe përgjitë e jun Ju a te ozat Shkatruja a te E familjen, e punen, e të armen E nipat, e sërnipat E krejtë që ka që rënjësa ozat Që të mkna që shpirtit e shëtë duke hik Nuk është kërdukata muslimonit shtapta Nuk bërë i kështu pejgamberi sallallahu tëllam. Ka dalë Dëshojmë gjerat, dëshojmë punët, ndoshta që sot ke pasme te konflikt, nesër mund të jetë njëri i mirë me ty. Nuk dihet, bëj përmbajtur. Përintë dhe vëllazë. Fjala e thënë nuk kthehet më afta. A ke pas thon edhe popullën e thot. Ti e ke fjalën në dorë para se më nxirr. E ku rë nxirr ti te kanë dorë pastaj, se ki ti mund dorat fjalën. Kujdes çka po thu. Po s'dashtam shkoj goja E po Sa im, ne ga bojmë kërkon falje Mi po kjo kërkon nga ne kujdes Buhu i përmbajtur E lëndon dikan E po Munë është dikan nështë da me e prej keq E pasaj Ti kërkon falje, ne do të me fal Që të na falë Allah unë neve, normal Mirë po Para se me anë situatë me kërku falje Buhu i përmbajtur Mosës jelë punën Në këtë nivel që pas taj posh noshet nënçmoshë ndihesh keq këtë herë nga se ti ke bogabë për këtë arsye atë na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallim të përmbajtur. Sa ishte i përmbajtur? Të ndërroser e kiminë seve Sara, dhe kiminë me të cilën shumë herë e nyjllosen familjen e tij alayhi sallatu wasallam. Ikën në Madinë. Diftur sot ti si zakonisht Njerëz me shumë ftyra Njerëz e prishur në besim dhe në moral Dhe një njerëzi Nisë një fushat të pëndershme Një fushat qëllim keqe Me një losë kë Familien më të pasë në biftyrën e tokës Gruan më të ndershme në biftyrën e tokës Aishën e rëdjalana Gruan e pegamberit a lehi së dësat E akuzuan në ndirën e saj Se kësë aja kështë pasë një lidhje me një njëri tjetër, fatë këtë seshtër. Patë mundësi të hakmirej, patë mundësi që të ndërmërët që farë dërmës a e dishërën, nga se a e ishte i pushtetëshmi, a e kishte ndurë situatën, nga se ishte u dhecë, nuk e bëri këtë, nuk e bëri këtë. Priti ishte i përmbajtur, dheri se u shërua qërë dheri në fundë, kër u shpaldhë pas të tja ojshës, i shullaj që të kërkujnë falin nga se si kanë punë mirë të Allahu ata që shpifin kësu ju tha si kanë punë mirë ata që bujnë punë këshia pendoni të këllahu gjëllë dhe gjirelu e kështë mërod nërsa Bubekri randja Allahu të arë ishte njëri qëfarë bëri njëri për atyre që ishte pjesmarës në këtë fushat të shpifjes ishte një njëri kushëri e Bubekrit nërsa Aisha ishte e kushë Vajzë e Ebu Bekrit Po shpi për vajzë të ti Ndërsa Ebu Bekri Radiallahu tali anhu Indihmën të me para Vajzën mesht Ekonomikisht e mban të këtë njeri Kësërdo me keqe Dhe tha pasi që ti Ke qimë pies E kësaj fushatet Ndyt Me një los në derin tem Familjen tem Unë po marrë vendim Mos me të njimu mu Prejsan As një cërë nuk del për mje me të dhun Nga si ti e buk për mësës A pat drejt këtë me e bo bubekri Pat drejt Me drejta e pat Shpo du me të dhun mu Se kom bërës me të njimu o vlo Qfari tha Allah o gjallë le volë Qfari tha Ekshiloja bubekri në tjeti përmbajtur Mos në zita, mos e nelë sada kanë Fa'fu, wasfëhu, e la tu hibbune e njëgëfirë Allahu lëkum Këso Allahu i thabu bekrit Fallëni, te i kalëni A nuk kini dëshirë që Allahu t'ja faljuve? Apo? Me të panonë Allahu t'i bukën sërë bëngjuna ishe dalë moti për dunjaj e Allahu ta Apo? Me të panonë Allahu t'i ujen e oksigenin sërët e bëshkielje ishe harrua Allah Apo? A t'ja pa Allahu mulësi A t'ja pa Allahu afatë Ati e pa Allahu shansa po allahu, E pëse ti s'pijep shansë E kështut është kje fja ihun E qështut e ka Fafu asfahu Mos më ngut Bëj për mbajtur Mos më mërë vendim ka dal njere Prejt Vërshdo me i dhon njere Kime pasë Ka me ndru situata Andaj Allah Gjellohan të të rejtë Qëfar tha Këtu e më fjallë të Allah Gjellohan hu Kjo është edukat e Koranit Kështë të mësë Zotit Gjellohan hu në Koran Qfar tha të të ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم وما يلقاها الا الذين صبروا وما يلقاها الا ذو حظ عظيم وسنن فصلت الله جل وعلا شفرطه دجني فيارد اكريوست فيارد تجديثني تورتت الله جل جلاله Allahu po thot, nuk barazohet e mira dhe keqa, se dhë njëta, nuk ko njët si kë që bën keq, si kë që bën mirë, ta Allahu se dhë njët. Walë të stawil hasënëtu, walë së gjë, nuk barazohet e keqa dhe mira. I dëfa' billeti hi ahësën, nëse dikosht të bën keq, më së ngotë më haqëmarë, më së ngotë më bën keq, këthe e me të mirë, këthe e me falje, këthe e me shansë, theme mundësi për përmesim, kësu këtheje. Nëse këtë në e bëndë, qëfarë thë të lojën dhe u ala? Nëse këtë e bëndë ti, e onë e ajë, qëfarë thë të lojën dhe u ala? Fa i dhe ledhi bejneke, wa bejnehu a dawe, ke ennehu valijun hamim, nga kjo s'jelje jote, nga kjo ragim i jote, i përmbajtur, i mbatur, armikë është në rotë në mikë. Kësu Allah përët, në rësituata, ka mundë si Të bënë që Në të armën tini të ofër meç Nuk i dhjetë dunios E po kjo mësimi mad Kjo mësimi mad Kjo është nivelli në altë e shkollimit Jo gjithë kush e kapë këtë mësim Wa ma ju në kaha Se kapë gjithë kush këtë mësim E kush e kapë këtë mësim o zot Kush e merë këtë mësim Që armiku me shënëru në mik Kush e merë këtë mësim Allah o tha Së baru Ata që përmbohen janë të durush, nuk gutën me marr vendim, me hakmor, kadal. Wama yulqaha illa zuhazzin adhim. Këtu Allahu tha, nuk e marr këpse pas ai që pas ai që kohë të mëdha punë të mira ata. Jo gjithkusht ata. Bohu se dor punë të mira. Andaj këtyë msimet që na frymzojnë, na udhzojnë, na ndihmojnë që çimet të përmbajtë. Lëzër, nga shkace që, që në ndihmojnë Në përvecimin e këti morali Në mbjellin e kësoj vlerë në zemrë të nga Nga shkace që është edhe Të shikojmë në pasurët e veprimit Para ndërmore së veprimit Njëri që edhe E ndëgjën e pështë në ti Edhe bëndë punë të pa moralshme Ai promentin është i verbënum nga efshi, nga knacidha, nga provokime. Mir, po po sikon të më pasoja nuk do ta bënte. Çfarë e pasoi atë? Çfarë e pasoi t'i andot? Edhe në dunjë, edhe në ahiret. Pasoja që është. Ërë një herë tek pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam al i tha: O i dërguari i Allahut, a më jep leje që A mja pleje ti, a më bon halal, unë i miri, kom problem, a mja pleje që une dë baj mërdheni jashtë mërtesore, s'ka mund si mu mërtu, për gjoj një qik edhe, kështu më radha përë, kështu kërkoj lejaj, kështu ardhë, pe ka mesë e kuptaj, e, e refuzon nuk tha, i e në mendë, ja, ja, ja, da është i me mësu se e po që, e kështë e deh epshi, e kështë e kaplu kojta, i tha, djali, mirë, dj Ti aki çaf dikush qishtë më lyple për dikon të familjes tona më. Ta jo Allah po. Ti për shembull për këtë pra, përkatë, përmend Anderson, ta jo jo jo jo. E tha s'i çaf ti as ti s'kam çaf familja ty në më ndodh kjo puna. Antaj, para se më abo diku një familje, më nën familjen tonën, ja çka kështë më ndoa ah, mos vet. Ja eh, po. Nalësh. Apo më nën pasoja. Para se të mendosh veprim të ndal pasoja. Para sa më vjedh dikan Në të menon e që vjërë E të qysh kësh me dhudo këty me dhvjetë i kërë Alla bëllë keqë E po allat i vjen keqë E shdo të më thonë E allat e dhëmë tanë Pas ta e që bën keqë të në rëzërë Qëka dhe që bën keqë? Nështë ta e shtim ku i ta më bën keqë? I themi Sa është knatsia Sa është jetë gjatsia kësoj knatsia Shumë në shkurt Nëse zbulu është E bo është hor A jam nën përni përni domthon jë gjavci të shkurtë të, të një këndësie ta bosh mbi supë poshtnimin sa ti je gjallë. A jam vlen? Nuk jam vlen Allah. Kë në dunja s'a vlen, e le mund ahiret. Për pra shikom posoja. Shikom pa ka dalni herë. Jo vetë po baje tani, ne dal kudo. Jas bën këtu me vot. Do të më mat mirë. A dhe na ka mësua Allah me mat. Matë sanat, matë jerat. Mohamed jasë më ka thëmë Ditë në gjykimit Do të cilët njëri ju Para Allah u Gjellewala Njëri ju Më ish frenuar në biftyrë në tokës Dëmonë kë Edhe ka pas Dëmonë edhe ka shvizu Ka bo, dëmonë e pshe Kë që përdori me shturje më rade Dëmonë Ish frenu me pletë kuptim e fjasë Mirë po si pas ti, o knaqë Allahu Jellalu Ala e sjell për atë edhe kës ka qenë pendum. Kës ka qenë krim tek Allahu Jellalu Ala. Kës ka, ka dorë me qenë smet liu orën. Ka dorë me qenë i sfrenuar në apps. Allahu Jellalu Ala të rëzor e fut në xhehenem thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam so çel e mbyll syt. Don kështu edhe nxir. Me kaç. Kë ka post Autoritet, ka pas epsh, ka pas, ka pas, ka pas, e dini që ka mune me pas të shprenuar të kësaj dunjoje, nga mirësit e shumë të të përkoshme të kësaj bote. Parëmënej për shumë, që su ka jetu, epsh mas epshi, kojt mas kojtje, lakmi pas lakmije, ka jetu leja 100 vjet. Mund një qinë vjetë. Pa mundës më ashtë një qinë, pa leja një qinë vjetë karnuam. Mohamedesë më thotë, e futë Allahu Gjallahu Ala momente sa so qëll e mbëllësyt në gjëhënëm dhe nëzirë i thëtë ja abdi hel rëajte në imen këtë o rob jam a e knash njëherën kur ja rab kur që ka një zytje e shpejt gjëhënëm krejtja ardhënoft me, me nëjë edhe këtë pasoj a po ndaj përshnimi dënjas dhe dhenime hiritit haron kënaqësi të përkoshme. Njëri mençur atëherë më thanë, "Më mos pasojë, jo më mart, po më mart, mund dikush e shfryzojë situatën, e shfryzojë momentin." Mirë po, pastaj, andaj për këto nëse janë ditë të, të, të, të, të përmbajtur, dhe nga faktorët e mbjelljes së kësaj yere është, shikon pasojën, shikon përfundimin. Ku do më shku me këtë? Ku ta më mëne përfundom me këtë? Ku? A ka po kur dikush bën kërcëj? e i thëtë prind e djallit vet, ose vazit vet, ose mësus, ose kur dhe qohët i thëtë. E kuja ke qitë pikën me shku me këto me menë kështu loë? Ku për mëne me shku kështu? Ate që përfundimi kësa e është dhjetë. Pra ndaj, sa kanë fillu të nëllë vëzrë? Sa kanë fillu, për shambull, problem i, i përdorimit të substanceve narkotike, që është qëtësuse për shoshinë tonë e për shkolla tona, për shambull. Sa kanë fillu për ha Interesant ju ka dok E pas taj ka Kalu në vërsi E kjo vërsi E këture subsa narkotike Se ka nalë të, të doga ma se Po kuj ka që? E ka që të hajnia Sa i tash për me bledut me vjell Apo? E pas taj hajnia e ka që në vrasja Se ka dali zotish piz me enzon E aj përmik e ka vrar E ta një kuj ka që kja? Në përshnim dënjaj në ahirat Apo? Që ka në mënyu zinë gjeronë Të këqia që shto lidhen ti to lidhen ato një masë tjetër kur se kish menduar se pej 1 gramë njëri kalon tek ja më kur kus mendon kështoj apo mendojem kësto mendojem kësto ose ata që kanë pas Allah na rruaj për shembull çka kësmunja e madhe që është për hap kësmunja e e e e e hivit apo që po po po kositin njerëz më të vlaas po i jojnë ilaç apo çmend e sidas për kapo vjen kë kur është sist Kërësë është vjenja, mësë përmbajtja në moral, mësë shumë të përcilet nga këto forma. Ajë që ka menur me shryzu epshin, me shrypshin 5 minuta, si ka shku menja kur që ta njëtën komhek, për një smune që sështë komhek me qelatë, e po menaj e pra, menaj e pra, e kështë të më mëratë, duhet gjithë me menur në pasoja, që ka ndodhë, para se e më marë vendimë, nga se në ngutia dhe nëzitimi, të, fruit, të loshe, Shpesh herë, të pakthyshme, të pari parushme Ka nga njëra që njëri nëziton, po Ka mundësi me përmësu gabimin, ka tjera që Sa so njërë, në nëzitim, e kanë vrodikon Moment, ta njëtën mo Ska mujtë rëhadë më më më më Armitësi e hasmi familjare Stras personal veti këtu Më stras për burgja, për, për probleme tjera Aja ka vli Allah Për që për Tek shikë gëltit vete në tonë A për dëgjojnë për shambu U vëran për një parking Subhan Allah A vëran njëri për parking U vëran për një një, një një pëllom të ok U vëran për, për dy fjall U vëran se për më qyrti mu E kështu me rat për shambu E qëka këgvala për Për bje Për mbaju Edhe bëhu i matër, dhe të shorë se pasuajt e përmbajtës gjithmonë, pa përja shtim, janë shumë më të mira, madje janë të vetë më të mira, për dhe nga pasuajt e ngutisë në zitimit, të, mos në zita, nda i këtu e nësimit islamit, si e mbill islami në vetën tonë, këtë vlerë, këtë edukatë, të jemi të përmbajtëm, dhe përfond të nëllëzën, ku flasim për nxitimin dhe për çirin e përmbajtur, për po flasim për punktçia. Po për flasim për punë të dëmshme. Po flasim pas që kanë pasoja. Mirë, po a nuk kupton çka të thash? Se njëri për shemb të quhet sa bën folsa bon, po ka dalë mos u godet, ka da ka dalë, po Eldili polind, jo jo, më punë vjen gutu. Punën e mirë që e bën, që është e mirë, ato bënë më herë. Punën e mirë, edhe ato ato mos mos u nxiton me bosh kësaj, bënë ngadalë. Po bëne, punë po e mirë me sështuji, ne përflasim, po bëhu i përmbajtur, për balë punëve të këshia, për balë punëve që mund të zinë pasoja të dëmshme, pasoja të këshia, e kështë të më rrëndë. Andaj, shëjtoni të nëtonë që këtë enerjit njëriut për me bo punë mira, me i orientu ka punë të këshia. Që këtë mëzitim që duhet ta ketë ka punë të mira, të ja orientu ka punë të këshia ka punë tek kia. E këtë ne nuk duhet ta t'ia lejmë. Ne duhet të pajisemi, ne duhet të imunizohemi, ne duhet të të furnizohemi me këto që i përmenda dhe ka shumë të tjera. Të marrim shemb veprat e Allahut xhallahu ala. Jetën e pejgamberit aleyhis sallam, të shikojmë në pasojë, të shikojmë në veprimet e njerëzve të në në mirë, të bëjmë doa. Allah unë të bëjmë do, Allahun ta lutim që Allahu na bën të mbrojtur e jo të xhituar dhe jo të ngutshëm nga se Ek më cek në dersën e kaluar se çfarë pasuaj të kçija sjell mungesa e kësaj vlerë dhe kësaj edukate. Allah na ruaj nga çdo fjalë e nxituar dhe nga çdo veprim i pa i pa motur. Na boft Allah të përmbajtur të matur, të mençur, të urtë që veprimet tona të jenë ndotuar me bazën e një analize, me bazën e një një matje të duhur që kur e bëj veprimin mos të Ndihemi keqë për atë që kemi bërë Por të njemi e kërën arë Dhe të njemi të qitë Se kemi bërë atë që duhet E kjo ndodhë vëshë atëra Kënë njëri bëmë punët Nga dalë Pa nëzituar Dhe pa Dhe pa unë gotu Allah në rënë nga qdo Paso e keqë e pumët liga Me ka që për edofon Zotë i shpër u left Dhe ju ndër uftë Dhe në rëzër Safat për të njësat këni mundësi